El ejército español se prepara en los cuarteles... ...para hacer volver al rey con su sequito de fieles... ...compañero basta ya, la anarquía vencerá... ...compañero basta ya, la anarquía vencerá... ...los obispos y los curas nos prometen el infierno...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 Quiero, basta ya, la anarquía volverá. Hola, muy buena tarde a todos. Bienvenidos y bienvenidas de nou a Logophobics. Hoy es 7 de marzo, 6 de marzo. Son las 4 de la tarde y comenzamos. Hoy es el programa ya número 74 Del vuestro programa Logophobics Aquí a lesones de Radio Bronca Pues bueno, hoy en tornamas sortid del estudi i ens trobem en el programa al pati del Roveil, Centre social de Sal en perill de desraujament. Avui parlarem una bona estona amb els companys i companyes que fan possible que Sal tingui un centre social autogestionat. Ara per a començar us dissem amb aquest himne ocupat. Us dissem a amb desalojos son disturbios de cop y comencemos el sus golpes ya que seguimos en pie orgullosos copen directo y Dan Rigam Benal desalojos si son tupacos, disturbios ¡Los estamos esperando! ¡Me cago en Dios! ¡Cucucha! ¡Saspicato! ¡Vivo! ¡Desarrojos son! ¡Disturbidos! ¡Disturbidos! Sentir aquests gran temazo dels cops. Que avui és un, una cançó molt bona per a començar aquest programa. Doncs com hem dit, ens trobem aquí al pati del Rovell. <coughs> I tenim aquí a l'altre micròfon al company Emma, que és un, Ei, bona tarda. que és un dels companys d'aquí del Centre Social i dels que fan possible que a dia d'avui després d'un dos anys més o menys aproximadament sí. Este funcionant. Doncs Se primer en... m'agradaria que m'explicaràs què és el pati Rebel, què és el lloc on ens trobem a la mateix Val, doncs el pati del ruell, com ben deies tu, és un centre social que porta gairebé ben bé dos anys de... en funcionament. Centre social de salt de salt al Gironès de salt. I, bueno, aquest centre social pues, té com a, com a objectiu eh, enfortir la, el teixit social d'aquí de, de Salt I, i té la intenció no? I té la intenció de fer-ho a través de, de l'autogestió i l'autoorganització. Vale. I doncs, bueno, quin és eh, l'impacte del, del centre social aquí al poble de Salt? En el tema de l'impacte, pues, podríem mirar sí, a grans tret dos àmbits. Eh, en el primer tindríem a nivell de veïnatge doncs uh -huh. eh, aquest espai era un espai que portava un bon temps abandonat i era un espai on... Més o menys quant temps de abandonat? pues més de 3 anys això vale, segur vale. i en aquest sentit era un espai que es trobava abandonat eh, amb una situació de deixadesa total eh, el qual generava plagues de rates per exemple i també era un lloc on... Eh, les es venien a drogar, eh, a partir de l'ocupació pues, tot això eh, s'ha acabat i, i en aquest sentit eh, un, un dels impactes que ha tingut dintre del veïnatge és generar una situació de convivència amb aquest espai pues, molt millor que abans. Des, després en, en un altre àmbit d'impacte a nivell de teixit social doncs eh, el que l'impacte que té el Pati del Rubei doncs, seria el, el, el oferir un espai per poder tant crear projectes com organitzar-se eh, per portar-los a terme. I bueno, quina és la, la situació actual? La situació actual, eh, com bé deies al principi, és que el projecte està en perí de, de desallotjament degut a, a una ordre que, que ha tirat endavant el fiscal una ordre de d'assetjament cautelar que ha sigut aprovada pel jutge. i, i en aquest sentit pues, eh, es troba una mica en perill no? per diu el, el pati del Ruei. Uh -huh. bueno, si et sembla bé si et sembla bé, eh, eh, donem pas a una altra cançó d'un grup mític d'aquí de sal que jo tenia moltes ganes de que, de que avui són Y se trata de la canción La Muntanya, de tipo así, un grupo mítico de aquí, de este pueblo. Y después continuamos con la campaña, etcétera, etcétera, y cosas que tenéis previstas a hacer eh, durante este día, si os parece bien. Somos, somos. He sentido un solo raro pero bueno, son cosas del, del directo y del estar aquí intentando hacer el programa Luis Josep, total y absolutamente Entonces, Bueno, Emma hablas eh, ahora del, de la campaña que esteu, que está haciendo para que la gente sepa lo que está pasando aquí al patio de Robell y que estáis en peligro de desarrollo Una mica la campaña va enfocada a eso, a visibilizar que Eh, espais com aquests eh, que per ser molt necessaris a, al poble, ja que el poble compta amb un tesit associatiu molt gros, però en cap espai on aquest tesit associatiu pugui eh, reunir-se o coordinar-se, etc etc. Per exemple, no hi ha cap centre cívic, a més a més. Eh, el projecte de l'Ateneu Popular de la Coma Gros també es eh, estan posant moltes traves perquè vegi la llum, la llum. Eh, Donc en aquest context, Eh, la campanya va enfocada a, a visibilitzar una mica la, la falta d'aquests espais i a més a defensar aquest espai tan necessari dintre d'un poble on, on hi ha un teixit associatiu molt, molt fort. La campanya per ara eh, s'ha engegat amb diverses convocatòries com per exemple eh, portem fetes eh, una cassolada eh, popular més un supador la cassolada pues, recorria els carrers de sal i acabava aquí al, al pati del Ruei amb un supador per tal de, de compartir una mica amb, amb les persones no, que van assistir Després d'això eh, dissabte passat eh, es va muntar una jornada emmarcada dintre de, de, de la defensa de l'espai en la que primer es va pintar gai al matí un mural al carrer Cèntric de Salt, eh, un mural a favor dels espais alliberats i, i en defensa del Pati del Rubell, després al migdia un dinar popular, per la tarda una taula rodona, eh, en el que el tema central era eh, com enfrontar-se a un desallotjament. En aquesta taula rodona doncs, van participar diferents projectes eh, de la zona que, que, que es van enfrontar, a un procés de desajutjament o un intent de desajutjament i bueno, ens van explicar una mica com van gestionar aquesta situació i mm, ja com a per tancar aquella jornada doncs el que es va fer era eh, un cinefòrum eh, en el que eh, es passava la pel·lícula Que no vivíem com esclavos de, va, eh, que tractava sobre l'autogestió a Grècia i després pues, es debatia sobre la pel·lícula doncs, bueno, i quines són les properes activitats que fareu aquí al centre social doncs les, són? les properes activitats per ara eh, estem això preparant una mica per exemple eh, aquest dissabte eh, es farà també una jam session eh, més micro perquè la en Lidon i de l'espai i hi ha convocada ja des del, des del dia en què ens vam enterar de, de que hi havia una ordre de i han ha convocades eh, primer de tot una concentració davant de, de l'espai davant del centre social uh -huh. en, en el moment del desallotjament per donar suport a, la, a, la, a les companyes del Pati del Rubell després el mateix dia a les 8 de la tarda hi ha convocada una una concentració a la plaça Llibertat una plaça molt coneguda aquí de Salt eh, per tal de, de, de rebuig al desallotjament i després el següent dia també hi ha, hi ha, una, hi ha convocada una, una altra concentració a la mateixa plaça però aquí hi ha de manera més àmplia eh, en rebutja a, a tots els desallotjaments i a tots els desnonaments. Bueno, i com desnonaments Com veieu vosaltres que serà el futur de d'aquest centre social de, del Pati i del Rubell doncs des del Pati del Rubell veiem que el futur depèn de, del, del recolzament i la solidaritat que, que anem rebent en aquests dies ja que és un centre social que ha tingut una activitat així una mica irregular i en aquest moment pues, cal, calen mans i calen, calen caps i, sub, i, i creiem que, que el futur que veiem és, depèn d'això de, no? De, de la gent que doni suport de la gent que ve eh, solidaritzi amb la causa i esperem que hagi pati del Rui per molts anys més. Bueno, un clar exemple d'aquí de, de Girona, dim de resistència, no, per dir alguna manera sí. bueno, de Girona, que és la ciutat del costat. sí. sí, sí. seria Can Colmo no? que ja porta uns 6 anys, poc va, va ser el seu aniversari i perquè sembla li quedan molts d'anys més molts d'anys menys sí, sí de gustat, bueno, té de, és també, també té una mica de culpa la, una, la sentència judicial que va haver al seu judici però bueno a veure què passa no, aquí amb el Pati i el Rovell uh -huh. hem de dir que també la, la, les companyes de Can Colmo ens han donat molt de suport i, i suposem que, que continuarem donant-lo donc mira, ara si et sembla Diguem. anem a passar ja a la següent part que és la del llibre de la setmana que tenim al company Miquel Didac i fem una mica de, una mena de desplaçament perquè marxem d'una manera molt màgic, no sé com dir-ho marxem al porxo de la, de la UB del Raval on el dimarts passat vam estar amb el company Miquel Didac com ja sabeu cada dimarts montem al porxo de la, la UB Raval la nuestra parada y en allá van a tener la visita del Miquel Didac y, y vamos a aprovechar para hacer la, per la, la sección, perdón. Por tanto, en adelante. Avui tornem a tenir el company Miquel Lidat aquí a la parada de llibres a la universitat que montem cada, cada dimarts eh, Bona tarda Miquel Bona tarda a tothom Té eh, Rosem 1970-1973 I té eh, 221 pàgines I, i l'edició que jo tinc és és l'any 2012-2014. És, és això Yau-Pouart, no? Sí, Yau-Pouart. Sí, sí, bueno, I bé, qui ho vulgui de trobar ho tindrà per el preu, i ben simbòlic, no? També sis euros. Bé, bueno, però sí, és el cos, suposo. Bé, no. llavors, vostè una símptesi és que és un tema que, que el Neolàx, nosaltres ho dèiem a la premsa, que sortien notícies tardes, diria, en urgències internacionals uh -huh. i, i bueno i, i, i ja, i ja, ja a la prendrà d'ara que he pogut dir un, un llibre sobre sobre la D.O.P.O. llavors, que l'any 1970 es forma el govern de Allende i una minoria considerada eh, una minoria considerava a Xile i també consideràvem aquí aquest govern com a reformista traïdor l'11 de setembre del de 73 que ja sí fa un cop d'estat a fi d'exterminar tot el que sembli procedisme i llibertat. A, a, a l'any 90, Finochet, el dictador militar, entrega el govern de Xile a un, un democristià amb el suport del Partit Socialista, del Partit Comunista, del Partit Radical, de la multidemocràcia cristiana, amb altres formacions polítiques ací d'aplicar un sistema neoliberal d'oci de l'exploració capitalista el regne de la justícia social el autoritària i consumista. Per explicar el cop de Pinochet, les dretes van invocar una mala gestió econòmica allende. Les esquerres posen a banda buscada per textos en el buitot burges autòcton i l'impedigenda nord-americà tot condenant l'execució en l'atemptat el 8 de juny del 71 per a part de la, de la vanguardia organizadora del, del poble de l'ex vicepresident de demòcrata cristià de la república de Xile Eduardo Pérez Fajovic un notíssim actiu a l'època uh -huh. aleshores la BOP focusada de traïdors, assassins, terroristes d'Esquerra, segons quins diaris, eh? altres delinqüents, bojos ni la premsa d'Esquerra és, doncs, la de la fila. Amb la pretensió de no deixar constància de la, de la, de la, de la VOP en, en interpretacions en dictes del seu paper en els anals de la història. Però què era la, la VOP? Això, això és que això es reirà aquest llibre. Per què sorgeix qui la Farme, quins és els seus principis polítics que feia què va passar amb els seus integrants abans i després del Cot d'Estat del 73? Va? Sí, va. Què va passar a les accions d'esquerres una vegada viagunyat les accions all'ende a 70? aquest llibre intenta respondre aquestes preguntes. Que fa una, una breu ressenya de la història institucional social de Xile, una colegió a les accions directes de la Gop amb els seus comunicats i a la plegant que un punt d'entrevistes a un antic militant de la Gop. Alejandro Villarroel Rodríguez. Des de, de, de, de, de la família comunista havia estudiat a Art i, i va ser el de la comunitat eutèpica del futuro Xicaúma, Alhampa, el plat Santiago. que era empresonat pel govern d'Allende i també per l'altura de Tinochoc. Després ha exiliat i retornat una experiència vital del segle XX que, que segons els autors del llibre és de gran importància per poder comprendre i preceptar-nos en els temps que vivim ara mateix. El marc insurgent dels anys, dels anys 60, a nivell internacional, aquest que m'ho li deia, eh? el llibre entra en el silencio recte, on un sector de la joventut es va es, es va replantejar els dos puits de les esquerres i va plantejar com i quan es farà la revolució social xinèrica i va haver corrents crítics amb les formes i, i polítiques legalistes de les esquerres a les zones. Així, va neix, així van néixer el moviment d'esquerra de revolucionària MIR, la, la banca xerena del gabarit Trajecte de Educació Nacional, al eh, moviment 3N el 3 de novembre i, i la vanguardia organizada del poble, que van impulsar, segons aquest llibre, ...labors polítiques de base van impulsar i participar activament en tomes de terra, ...això van guardar el poble, eh? ...van fer recuperacions de diners i armes, ...atemptaren contra agències norteamericanes, ...i de manera indirecta van estimular la multiplicació d'accions polítiques, ...estiva pròpia, espontànies, de molta gent. Que no n'hi hagués, no? Llavors, el, el 2 de novembre de l'any 69, de dos minyons van intentar desviar un avió exilèixida. El, el Pedro José de Veras, de 16 anys, i petició de Dac, Ratxo, de 15 anys, van ser detinguts. Era una acció autònoma per història pròpia. Patricio, al cap de poc temps, va, es va integrar a l'agost que s'havia fundat a l'agost de l'any 68, just després de les jornades franceses d'ocupacions de maig 1 del 82. Joves de Xile volien fer la revolució social als anys Havien militat, molts d'aquests, a les ventures del Partit Comunista, i més endavant i se s'havien acostat al MIR, però discrepaven de les línies oficials de dues formacions polítiques. El Partit Comunista per legalista i de coexistència amb sectors reformistes i de tants el seu caràcter autoritari i que feia concessions a les esquerres legalistes. Molts d'altres havien militat a joventuts del Partit Socialista, altres, angustosquistes o anarquistes, però discrepaven de les maneres sectàries o autoreferents de cada organització i sector, eh, i cada sector s'havia fixat, fixat en els seus horitzons. El conví de la minoria d'Otom, els que trobava en aquesta situació era la necessitat de plegar esforços per obrir espais polítics per poder desplegar els seus ideals socials i polítics inaugurant una, una instància col·lectiva que canalitzi iniciatives revolucionàries urgents a Xile, sense caure en els palanys legals o institucionals burgesos que desgasten les, les esquerres convencionals on han consumit les energies rebels els seus pares i ja avis, ja que per formar la societat cal també mecanismes de poder que funcionen fora, per sota de costat dels aparells de l'Estat mecanismes del dia a dia magnificant aquestes relacions o fent intocables els efectes de poder perquè se'n deriven dificultant el seu funcionament així una crítica ínfime de dificult de replicar la imatge de l'aparell de l'Estat a l'interior del, dels moviments revolucionaris, ja que procés, tàctiques i creatius, pel que siguin, per segons segon aquest llibre, forjats per les mateixes persones que lluiten i forxegen per trobar-los. Nou d'aquests antics militants de la del Partit Comunista i del Partit Socialista, van decidir constituir a l'agost del 68 la VOT, fonamentalment per crear quadres polítics militants que en el moment apropiat poden respondre plenament a la problemàtica tècnica de la revolució social. D'aquesta manera, segons la VOT, hi hauria quadres palats i capacitats la persona es pos reflexives alegant experiències marxistes, anarquistes i, com i comunitaristes, factors específics amb pensaments reals forjats a l'existència del personal i social de pobladors, pobladores, lloobreers, obreres, commins i carrers. Alguns d'aquests cofundadors de la Bòpera Ronald Ronald Herrera Calderón i Enrique Duo Rivera Calderón del germany de la família del Partit Comunista que havien militat les oventures del partit i també el mirall Ismael Albino Villegas, Pachete treballador tipogràfic expulsat del Partit Comunista per haver participat en l'orientació del grup, de grup armat Araúco dins el partit participava en les tomes de terra en AACO Kagua acagua a Tocagua a Contagua a Concagua també passat pel mur del que es va desvincular. Eliberto Salazar anarquista nat a l'any 25 tenia estat permini donant-se de baixo del cosrepleible al Jun de grup van donar la vida pel sí ideal i poder venjar-se entre els seus companys deguts de la vor. La trajectòria d'aquests quatre o fundadors de la VOT reflexi justament el traïdor s'etractiu que conforma la resolució i traslladar el camp d'elecció els el, el, el discursos i les de les esquerres sí. sense caure en el joc electoralista que condiciona les actuacions des del mar legal de l'Estat aquesta decisió política va ser el punt de sortida d'una vintena de militants coneguts com actius i sobre el seu camp d'influència i opció directa de Van legitimar l'activisme revolucionari i, i el seu entorn i hi havia un munt de gent simpanisant en un entorn proper. Des endavant, la FOP va plegar uns 120 persones actives, a més d'altres en qui hi havia converses, ja que es, es tractava de plegar a tothom a l'esquerra del MIR ja que almenys controlava molt d'espai polític i social, el que no podia controlar el Partit Comunista, que era pràcticament la majoria social de Xile en aquest moment. La BOT ser un grup legítimitat, legitimat, que comptava amb la simpatia dels sectors més actius i directos des de Santiago de Xile, ja que plegava molts esforços de la gent que volia avançar en el combat social de Somadó. El punt E, el punt, de ser la revolució social ara mateix o solament es fa l'espurna d'una metxa per un futur indeterminat aquesta és la qüestió es considerava que la Vox, segons dels seus simpatisants era conseqüent i mantenia el seu compromís al 100% i que per això mateix totes les terres a més tota la dreta se'ls va fotre a sobre molta repressió de l'estat capitalista xerè, però la gent de la Vox va continuar endavant sense por i des de Santiago d'organització va passar ser un perill per a tot l'estat a nivell del conjunt de Xina. Un sector d'extracció relatària de s'havia incorporat a la VOP. Era famosa i arribava a la mica de la mica. Deixant a banda petits burgesos que juguen a la política de tot estatal. Això és el que, va, el que va passar. En el 1 de febrer de l'any 70, la revista Punta Final, la VOP manifesta la unitat entre a, aquests i altres transformacions de l'esquerra revolucionària, i ara textualment lejo del te, castellà, dependrà en gran mesura de la concreció d'una veritable avantguardia del poble i que tota unió de l'esquerra revolucionària s'ha de fonamentar i l'aplicació d''una en estattat revolucionària per proclamar com a objectiu últim, el darracament de les classes portadores, la transformació profunda de, de relacions econòmiques existents i la creació de la nou, rebutjant tot el que signifiqui retòrica, conciliàvuls, innecessaris i un xerranec inútil. L'estructura del funcionament de la GOP des del primer dia va adoptar una estructura orgànica de columnes operatives compartimentades on cada una era integrada per grup de cinc o sis militants operatius o militantes, amb col·laboradors col·laboradores de la seva pròpia confiança de l'entorn polític i social de cada membre. De manera constant van ser tres d'aquestes col·lumnes, la de Ronaldo Rivera, la d'Altur Rivera i la de River Salazar, que tenia l'experiència de Vestat Carabini, coordinades per Ronald Rivera. Cada columna tenia un contacte diferenciat amb grups conformats per executar una acció concreta i que una vegada complès l'objectiu es desfeia de grups per tornar-se a plegar segons les ciutats pròpies les altres columnes. Les relacions en aquesta xarxa de col·lectius executors s'articulaven des del primer dia en base a la valoració de l'esforç i l'exemple de les persones que integraven a cada part eixos de concentració d'energia revolucionària i, re... I, re... i retroalimentació permanent quedant escloses als lideratges impositius que cal assenyalar a meu criteri, que hi havia una cintesí entre bolxelits i anarquistes. Cosa difícil a nivell de debat, però que va funcionar era l'estructura i l'acció de la Vox. Una mena de narcoboxelisme, eh? com la gimnàstia revolucionària i la dictadura el dia proletariat, que l'any 31 va exposar a l'educació l'IB. Ha posat per quadres de la CNT-Centista eh, eh, de plantejar en subaccions obreres i populars sobre el paper, després no tenien prou volades a les masses portades i oprimides. Això va ser acusat, i que s'ha acusat, i que s'ha d'idea un els seus companys, com Berrut i tal. Però que va funcionar gràcies als comitè d'acció revolucionària el 9 de juliol de 36. Tornant al llibre, s'explica que el dilluns del 17 octubre de 89, quan arreu del món hi havia grups, que ho diem, amb la va fer aconsegir una expropiació revolucionària al Banco Nacional de Treball des del carrer de Sa Santa Rosa-Santiago, l'inici d'un seguit d'expropiacions de bancs i recuperació de fons per poder financiar activitats polítiques com ara tenir finances per ajudar les tomes de terreny i aconseguir la front d'armament apropiat pel moment de l'esclat d'una revolució social. La mort en combat de Villegas Pacheco, l'home del moviment de les Tomas de Tierra el dissabte 31 de jane del 70, va ser un cop d'impacte contra la guerra, que va ser replicar a l'instant, amb dos comunicats. Es explica les circumstàncies de la mort de Villegas en el mar del context de la revolució social i el dedicat a la seva memòria per, per familiar i amics i companys seus edificis. Aquesta mort en mans de la policia chilena van guinar molts sectors d'esquerres com a l'Espollesí amb un grup 98 de punt de final Villegas, el primer revolucionari xileno que hi falla les bales de la policia. Amb la fotografia de Villegas, mort ensagnant a la vora via del carrer del carrer 11 de febrer, al carrer. L'any de febrer del 70, la policia va aconseguir en un en un control l'atenció d'Arturo Rivera a Leonardo Zanzanguerra en un de José Magana Torres, Torres i Juan Gabriel Carvajal Barrios, identificant-se inten, la persecució policial i judicial contra la bot al mateix temps que hi ha un canvi d'enfoc polític de l'Estat des del grup que és considerat simplement de deliqüents comuns mentre el medi polític d'esquerres guarda silenci Solament familiars dels emprisonats van sentir la, la, la seva veu per mitjà de punta final quan això és una mica el que va passar aquí amb el Mil el, el, el setembre del Sant Petràs Com ara, Nilda Rivera el pare de Farsan, Oriana Torres, mare de Maganya, i Esterico de Barrios, mare de Corretà. En, en un comunicat, des de la presó, els cadres de la Vox denuncien en un comunicat les cultures policials han petites. Tops i les carres elèctriques que estic tot, tenen boca, prits, orelles, ventre de cames, i mans, aigua calenta, al nas i a la boca. Tot plegat, ells el el el escriuen innumerables tortures i que dejan per los suelos nuestra falsa democracia. El, quixle, eh, el dilluns 15 de julio del secante van ser detinguts René Gaspar Vargas, Llanes i Raúl Enrique, els 13 i 20. Seguidament, Álvaro Plaza Fernández. el 4 de setembre del 70 va guanyar les, les, les elecciones credenciales Unidad Popular sobre la Llengua de President el MIR va desconcentrar la juventud combativa insumisa el darrer el darrer suport exterior el, nou, el, el, el donar el MIR suport exterior al nou govern Unidad Popular la VOP Analitza, el govern de Popular crea una situació favorable als partits de dretes que es beneficien de les concessions que l'Inde haurà d'ofelir per mantenir el funcionament institucional cosa que fa necessari forçar l'Ultat Popular i a, a implementar el, la cosa que fa necessari forçar augmentar el socialisme en tots els àmbits per part de el BOP considera que en comptes de fer concessions que hem parlat, s'ha d'anar pel socialisme en tots els àmbits de societat i preparar l'autodefensa davant, davant un cop d'estat de la revolució per aturar els dretants que intenten recuperar els seus ideologies de classe. Bueno, a ciutat popular, eh, vull dir, encara amb més ridícul és el que està fent ara el, el govern d'Atena. I per això la BOP Cal, eh? intensifica la situació armada, de propaganda que cal fer, recuperació financera i atac a les dretes. El, el 27 de setembre del setembre, Alfonso Vargas Vantales ha esferit una supressal bancària de ningú. El 28 d'octubre hi ha una, provoca una provocació d'un grup de dretes que vol impedir el nomenament d'allenda de al novembre i maten el general Esmeida. Això ho va, va ser el dret Xenari, no? Ah, si sí, fem ja. veure que era gent de la santa esquerra com andant en cap de l'exèrcit ha sigut a provocar un cap d'estat per, la... per la maquinació de la fia, però la maquinació de la fia és descoberta i l'exèrcit es proveix la, pro, la col·laboració del general Biau, Biaux i Valenzuela en aquest exèrcit de provocació El 18 de desembre hi ha un grup de, del govern de popular, són d'una llibertat als seus presos de la VOC la qual defensa la unitat revolucionària i accelerava una, una revolució socialista per la via de fer, unilateralment això fa que la VOC segueixi el combat en nombroses accions empresonaments i morts en combat aleshores va venir el cop d'estat de Pinochet l'11 de setembre del 73 la darrera acció reivindicada per la VOC va ser abans, el dijous 1 de juliol del 71, amb una explosió simbòlica davant la Universitat Catòlica de Xina, que és a sense fer ningú. Gran part de la l'ABOP era la presó. I un reduït grup de... militant intentava eludir la repressió. El judici entre els 21 membres de la l'ABOP, sota el govern de l'Etat Popular i la premsa de correspon a un tribunal militar, el Sinegat Fins de la Guerra la no VOD no va poder lluitar el carrer contra Finochet Allende els havia desfet i emprisonat Allende es va suicidar aquell 11 de setembre nosaltres estudiants libertaris aquí, aquí a Barcelona i fins a l'arquista de la Barcelona vàrem fer un full el mateix matí de cop d'estat que de Finochet i estava en l'unitat popular i en comptes d'anar al consulat que encara el controlaven de popular, aquí a Barcelona, quan van fer aquell migdia l'esquerra i l'esquerra esquerra domèstica del capital, podríem dir, eh, nosaltres proposàvem ajudar des d'Europa les milions obreres i la resistència que es podien formar així, tot defensant les temes de terrenes i la formació de consells obreres. Això és a fi, durant els casos que estan envolvents i llibertats. Doncs bueno, Miquel, si els pots ja fer una mica, una mena d'adelanto de... Sí, bueno, he, he, he acabat de llegir un llibre que, que està a la edició a perquè a la llibre no es via realitat des de l'any 33. Llibre de Ricardo Sanz. Sí, Ricardo Sanz, eh, que amb un del Bençap que es ruta de Titanis, però és una novel·la, de, lo que va, de de del català de Barcelona abans de, de la República, els anys 20. bueno, des del temps de, tot, de la seva senatè, la la oficina per la petignana. És una és d'una revolució, en una alta revolucionària. I, I té i té la portada original, que s'ha fabricat minim, uh -huh. val molt euros per propaganda. I té 200 mil pàgines. Miquel, avui ens parlaves del llibre La Vanguardia, organitzada del Pueblo, i res, ens tornem a veure -ve la setmana que ve per aquí. Si sí, bueno, sabeu que tant tant una novel·la, però bueno, aquesta és una novel·la, vull dir, és una història novel·lada, eh? només que una novel·la, perquè a dos anys vas va curar bastant, vull dir, eren llibres, i aquest és un que, que va agradar a, a Isapuente i li va fer a, a Plala 2, 4, 20 Don Miguel, aquí es donde me va a la semana que viene Bueno, yo se me entrando. cuando arrimen a la sección de la leyenda como siempre en aquests minutos finals del programa en agradaría que el compa emmatorny a recordar las convocatorias que ya han programadas desde aquel centro social desde el pati de robe aquí a salt al giroronés eso quien se agradaría que recordes las convocatorias que, que tenía unpend per aquel día. Doncs recordar-vos, per aquest dissabte dia 7, a, la, a partir de les 4 de la tarda, jam Session i micro al Pati del Rubell. I, bueno, gràcies, Emma. I, Rey, Rey. com no, eh, ara direm les convocatòries que hi ha amb motiu del 8 de març, que és el diumenge que ve, o sigui, d'aquí a dos dies. Es el día internacional de la... Es el día internacional, perdón, de la dona trabajadora. Pues bueno, eso recordemos les activitats que ja han convocades aquest proper diumenge amb motiu de, del Dia Internacional de la Dona Treballadora i doncs, bueno, aquí a nivell de, de, de la comarca del Gironès i concretament de la ciutat de Girona, tenim el proper diumenge a dos quarts de, de una a la plaça de Independència, una concentració amb Bermud organitzat per el col·lectiu Mala Pécora I tu Emma, es deies que també hi ha a Banyoles una manifestació Hi ha una concentració convocada a les 12 eh, vale. Des del recinte de Barraques eh, Fins a... Bé, bueno, pels carrers de Banyoles, no? Pels carrers de Banyoles, sí, I... sí, sí. Doncs bé, bueno, el diumenge hi han aquestes dues activitats recordeu que són eh, al nivell de la ciutat de Girona. Hi ha una concentració i a Banyoles hi ha una manifestació. També dir-vos que se, se fan més activitats que podeu trobar al Facebook de, de Malapècora. Per exemple, aquest divendres em penso que és. O sea, ara aquí una estona, aquí hi ha unes dues hores i mitja més o menys, es fa al, a la sala C11 del centre cívic de Santa Eugènia a Caninetes eh, una xerrada de bat sobre els repartiments dels temps i dels treballs des d'una perspectiva feminista aquesta xerrada de bat és aquí a una estona a dos quarts de, de, set, de vuit, perdó i res és allà a Caninetes i ja també per al per al dia 11 de març queda una presentació del diari personal i passi de vídeo perquè ens cal una vaga de totes que és una activitat que organitza Malapècora i es farà a les 7 de la tarda a l'estació Jove doncs això ha estat per avui la, per aquesta setmana l'agenda de Logofòbics recordeu el diumenge que ves el dia internacional de la dona treballadora i heu de sortir al carrer, heu d'estar a totes les convicatòries que es fallin a nivell d'aquí Girona i al nivell d'on sigueu vosaltres Bueno, ahora ya arriba el momento de tenir que acomiadarnos de agüida ah, aquest espai de pati del, del Rovell, don Emma, avant de res, ens agradaria o m'agradaria que dijéssis si hay alguna manera de poder seguir per internet todo el que deliu pensar fea que dies, tot el, o sea, el Diguem, si us podem seguir per internet d'alguna manera. Doncs a través de Facebook hi ha un grup que es diu El Pati del Rubell, tal qual, i després a través de Twitter hi ha el hashtag Defensem El Pati del Rubell, doncs per aquí es, eh, es pot seguir perfectament la campanya. Doncs en allà, en aquest Twitter i en aquest Facebook que acabeu de dir, podem anar seguint com va la campanya. Exactament. Tot i que animem a la gent a que cop comptes d'estar seguint com va la campanya, vingui i participi de la campanya. És molt important la presència, sí, la presència física és molt important. Doncs perquè si tot va, bé, oi, perdó, si tot va malament, doncs ens quedarem aquí a Salt de nou sense centre social en aquesta ciutat. A Salt ens tornarem a quedar sense centre social ocupat, tot i que bueno, és una ciutat, un poble en què hi ha hagut centres socials mítics, com el cas de la Maret i Campixera. es un yo bastante importante del o sea, sal o siía sal siempre agudo un potencial de muy menos ocupado bastante importante no sé si así, ¿no? entonces sí, entonces sí sí sí sí bueno yo no sé cuán queda pero me agradaría dedicarle unas palabras al fiscal eh, recordarle al fiscal que convede ya la cansó eh, desalojos son disturbios y, y aquí estamos Yo... Yo no he dicho estas palabras. No les he dicho yo. Pero, eso es. Entonces, bueno, ese mes, recordad, ahora ya así para acabar, que Logofobia y Logobics también tienen en Facebook, también en plana web también tienen en Twitter, en Facebook y en Twitter, os podéis encontrar, solo que el nostre nombre, Logofobia. Y el nuestro blog es logofobia.wordpress.com Y ahora ya sí, recorde que os podéis sentir en estas zonas de Radio Bronca eh, Todo el divendres de 4 a 5 Y también podéis sentir el programa repetido el dimarts de 11 a 12 de la nit Y ahora ya sí, os dejamos con electrones libres que es el siguiente programa y nosotros volvemos el divendres que ve que se salga lo mejor a este centro social ¿Vas a decir, Emma? ¿Vis la agropera? el volvemos a sentir el divendres que ve Y ahora, electrones libres.